Haberen, irugarren mailako azterketa. Entzumena. Ondoren, Euskadi ratitik hartutako iru testu entzungo dituzu. Testuak bi aldiz entzungo dituzu. Entzutan duzun bitartean, aukeratu erantzun zuzena. Lehenengo testua. Orain, minutu bat duzu lehen testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Entzun testua. Mesularian hitzen abizenak egokitzapena. Egutegiak ez badio ere, amaitu dauda. Amaitu dira elatuak eta olatuak. Egokitzeko garaia da. Hemen da egokitzapena. Egokitzeko pena. Udatik gudara doan prozesuaren iraupena askoren negarra, tristura, etxipena. Guraso berri on otan dabil bolo-bolo egokitzapena. Adaptazidua, adaptaziona edo adaptazinua nahi baduzue. Gure aurrek pixkanak asibiarro mendute eskolara egokitzen. Kolpeko kolperik ez. Perfume honak bezala, muturrekoak pikinka eta frasko txikian. Aste honetan ordu orduete, urrengoan ordu terdi, hiru ordu urrengoan. Gela berean irakasleak aurrak eta gurasoak urigabeko igeri leku batean igeri. Gero bizitzaren benetako itsasoan zenbat komeri. Iritsi da aurrak bakarri gusteko momentua. Gelan umeak negarrez eta pasilloan gurasoak Maixu maistraiere iritsi zaile lanean hasteko ordua. Denak beharre egokitu, tokitu eta nor bere buru aurkitu. Egunero hasten delako ezkuntza, egunero hasten hizkuntza. Eta nola egokitzen dira batean, platera batean platera betean amesten dutenak, langabeziarekin nahiko landutenak, nola egokitu maitea senidea edo laguna galdu dutenak, mundua ulertu ezin dutenak eta nahi ez dutenak. Nork arintzen ditu horien egokitzapenak, horien penak? Egokitzapena. Erori zeroriz ikasten omen da oinez, gure aurrei eta gaztetxoei erortzen ere uzten alde eguba.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 adaptazioa adaptaziona edo adaptazi nuen nahiba Gure aurrek pixkanak hasi beharromemen dute eskolara egokitzen. kolpeko kolperik ez. Perfume honak bezala, muturrekoak pitinka eta frasko txikian. Aste honetan ordubete, ordu bete, ordu orduhardi, hiru ordu hurrengoan. Gela berean, irakasleak, aurrak eta gurasoak uri gabeko geri batean geri. Gero bizitzaren benetako itsasoan zenbat komerik. Iritsi da aurrak bakarri guzteko momentua. Gelan umeak negarrez eta pasilloan gurasoak Maisu maistraisei ere iritsi zaile lanean hasteko ordua. Denak behar egokitu, tokitu eta nor bere buru aurkitu. Egunero asten delako ezkuntza, egunero hasten hizkuntza. Eta nola egokitzen dira patera batean platera betean dutenak. Langabeziarekin nahiko landutenak, nola egokitu maitea senidea edo laguna galdu dutenak. Mundua ulertu ezin dutenak eta nahi ez dutenak, norkarin zenditu horien egokitzapenak, horien penak. Egokitzapena. Eroriz, eroriz, omen da oinez, gure aurrei eta gaztetxoei erortzen ere uzten aldi egu ba. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 testua Badakiite berharro dagoza zaila eskatzea dala baino zenba hobetzeko margena dago garraan ineficiientehal da oso oraindik zuek ikusitu zuen ez. Egia esan, azkenen e, sistema hauek geroz eta sarriago ikusten dira. Bai, baina azken finan, teknologiari lotutako sistemak izanik, teknologia aurrera dihuan enean, geroz eta sistema aurrera tuagadukagu garra horietan. E, bai, orduan, honek esan nahi du, beti dagoela hobetzeko margena. Teknologiago hobetzen denean... Garra irsistema hoek ere obetu aitezke. Mm -hmm. e, Goazen e, kasu zehatzagoetara, zuen lan e, gai diren horietara. E, Programa nabarren bat izan da itxura kirolbusean elkarrekin, KBE deitu duzuen hori. Explikai guzu bitzetan zer den? Ba KBE, e, gipuzkago foru alduniakin batera martxan jarritako proiektu bat da, eta azken finjan egin nahi duguna da, aste partidoak, kirol partidak, Ba, bere, en, beraien garraio behar hori antolatzeko sistema bat jarri. Hau da egiten duguna, hartu, e, azte hururo ze partidoa dauden, nunk jogatzen dian, eta zeintzu jogatu behar duten. Ta horren arabera, sortzen ditugu, ruta optimoak, efizientziari begira, ba, e, ekipo edo talde horiek puntu batetik bestean mugitzeko. Honek ekarritzazken aurrezpenak e, garraio bidetan, eguneko berroita maostekoak lirategea. Hau da, urtean irubat milioi euro gastatzen balin badia garraioan, utziko benuken milioi lareun eurotan. Beraz, ikeragarria eta, bueno, nik guraso asko jakingo duela, ezenbateraino gastakeria den, larun bat edo aste buruetan hor, hainbeste guraso, hainbeste sí. auto mugitzea. Ez daukaino lako e, burubiderik. E, beste sistema bat, edo beste lan arlo bat, garraio kudeak eta sistema aurreratuak hauek zer dira. Azkenean e, egiten dena da, helburua beti da, indikadore konkretu batzuk jarraitu, indikadore horiek izan daitezke efizientziaren ikuspuntutik, puntualitatearen ikuspuntutik, esken jitako ikuspuntutik. Horran egiten dena da, sartu informazioiturriak e, garra jo bidetan, eta gero neurtu eta aztertu. Bai Adibidez, e, sartu dezakegu autobusen konsumoak neurtzen ditun e, aparatu bat. Adibidez. Eta horrekin egingo dugu da gidari bakoitzak nolako e, gidatzen duen aztertu. Honekin zer lortzen da ikusten balin badu norbaitek ez dula oso ondo gidatzen, efizientziaren ikuspuntutik, puntutik, ba forma kontza egin emandi saioko dugu. Mm -hmm. alorrak. No. Sisteman barkatuak berri zer dira egingo. Gu sisteman izango nuke e, kudeaketa sistema batetik at egon daitezken sistemak. Adibide bat. E Horentxe egiten nahi segurtasun sistema aktiboak kamera bitartez. Autobus batek bere aurreko e, ibilkaldura ibil zenbateko distantzia haukan neurtzen. Eta honekin segurtasun e, distantzia inotxikiago alinbada, ba, alertak sortzen ditugu. Hau, sartzen balinbadeu, kudeak eta sistema aurreratutan, Egingo dugunak, lehen bezala. Gidariak, segidarik, egidatzen eh, duen, segurtasuna handiagoarekin neurtu. Eta egiten ez duenak, ba, berriro formakuntza edo sartu daiteke, ba, aurri hobetzera aldera. E, Badakit, behar badaga uzazalia eskatzea dela, baino, zenbat hobetzeko margena dago garraioan joan? E, Inefizientea alda oso oraindik zuek ikusitu zuen ez? Egizan, azkenen gurtetan, hauek e, geroz eta sarriago ikusten dira. Bai, baina azken finan, teknologiari lotutako sistemak izanik, teknologia aurrera dijoan enean, geroz eta sistema aurrera tuagadukagu garra horietan. E, bai, orduan, honek esan nahi du, beti dagoala hobetzeko margena. Teknologiago hobetzen denean. Garra ere hobetu daitezke. aitezke. Mm -hmm. e, goazen e, kasu zehatzagoetara, zuen lan e, gai diren e, oietera. Programa nabarren bat izan daitxura nez Kirol elkarrekin, KBE deitu du zuen hori. Esplikai guzu bitzetan zer den? Ba KBE, e, Gipuzkago foru alduniakin batera martxan jarritako proiektu bat da. Eta esken finjan, egin nahi duguna da, azte urutako partidoak, Kirol partidak, Ba, bere, e, beraien garraio behar hori antolatzeko sistema bat jarri. Hau da egiten duguna hartu, e, aste ururo ze partido dauden, nun jogatzen dian, eta zeintzu jogatu hartuten. Ta horren arabera, sortzen ditugu, ruta optimoak, efizientziari begira, ba, e, ekipo edo talde horiek puntu batetik bestean mugitzeko. Honek ekarritzazken aurrezpenak e, garraio bidetan, eguneko berroita maostekoak lirateke.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 Adibidez. Eta horrekin egingo dugu da gidari bakoitzak nolako e, gidatzen den aztertu. Honekin zer lortzen da ikusten balin badu norbaitek ez dula oso ondo gidatzen efizientziaren ikus puntutik, ba formakuntza egin e, eman saiok dugu. Mhm. Horrelako -hmm. alorrak. No, sistema okay. embarkatuak berri zer dira egingo. U sisteman barkatua izango nuke e, kudeaketa sistema batetik at egon daitezken sistemak. Adibide bat. E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 gidariak, segidarik, eh, duen segurtasun handiagoarekin nehurtu eta egiten ez duenak, ba, berriro formakuntza atero sartu daiteke. Ba, hobetzera, hobetzera aldera. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 entzun testua Ni omojiga, suzean ose nioka. Bueno, va ba, gomendioak badaude e, pertsona normal batentzatzuk esan duzu bezala pertsona normal batentzako eh ariketa fisikoari buruz, ez? Badakigu ba, dakigu, ba e, interesgarria dela egunero E, zerbait egiten saiattzea e, zerbait hori ba, izan daiteke gutxien ez ordu erdiko aketa fisikoa eta horkatzak esan duen bezala hasiera ba, batean e, oiz ibili beharko genuke besterik gabe baina e, hori gero areagotu dezakegu bat ba, trostan egiten edo edo korrika egiten gure gaitasunen arabera bizikletan ibiltzen geri egiten eta askotan jendea mugatzen da aketa aerobik a edo, edo iraupeneko ariketa egitera, baina gero targiago dago e, oso garrantzitsua dala bai e, indarreko entrenamendua egitea astean pare bat aldiz, horrek e, bizikakalitatea e, luzaroan gordetzen lagun lagundu egiten gaitu eta beste alde batetik noizean behin e, intentsitatea altuko ariketa egitea. Minutu gutxi batzuk, baina e, piskatxo bat sufritzen, hori oso, oso eraginkorra da e, osasuna eta gure gaitasunak mantetzeko garaian gi entrenatzeak arrisko izan dezake. Bai, noski Ba noski hori gainen entrenanamenmendua deitzen dugu eta eta bueno, badaude kasuak eh? horri e, deitzen diogu zehaz e, gainen entrenamenmenduaren sindromea eta ba, patologia bat da arazo oso sakonak eragin ditzakeak bai, arlo fisiologikoan eta baita arlo psikologikoan ere. Ja. Tira. Ba, hortxe daude aulku gabe, eh, interesgarriak pentsatzen nahi nintzen, zueke ikasi duzuen guztia, eh, beste lanbide batzuetarako ere interesgarri izan litekeela zeinu, adibidez, ba ez enpresa bateko lan talde baterako edo politikari batentzat edo kantari batentzat. Ba, izan ere, alegia kirolaren munduan hartu zuen eskarmentu guzti hori, az? Bai, e, Goimaiako entrenatzaia asko e, munduan zehar ibiltzen da e, enpresei e, itzaldiak ematen, ez? Adibidez, ba, Goimaiako rendimenduan nola lortu, e, kasu honetan ez kirolarloan baizik eta enpresa munduan, eta baita ere, Goimaiako rendimendu hori lortuta nola mantendu e, zure enpresa mutur-muturrean eta, eta emaitza onak lortzen, ze hori da askotan zaiena, ez? Jo Mojigaza, se chama eh? Bueno, va ba, go medioak badaude, e, pertsona normal bat esan duzu bezala, pertsona normal batentzako eh, ariketa fisikoari buruz, ez? Badakigu, ba, e, interesgarria dela egunero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 que llegue entrenatzeak arriskoa izan dezake? Bai, noski, bai noski hori gainen entrenamendua deitzen dugu eta eta bueno, badaude kasuak, eh? horri e, deitzen diogu zehazki e, gainen entrenamenduaren sindromea eta ba, patologia bat patologia bada, arazo ososakonak eragin ditzakenak, bai arlo fisiologikoan eta baita arlo psikologikoan ere. <gülüyor> Ja, tira, ba, ortsa daude, haulku zelantzarik gabe, eh, interesgarriak pensatzen nire nintzen, zueke ikasi duzuen guztia, eh, beste lanbide batzuetarako ere, interesgarriak zanlitekelea, zinio, adibidez, bazteakit, enpresabateko lan talde baterako, edo politikari batentzat edo kantari bat entzat. Ba, izan ere... Adiak, Irolaaren munduan hartu duzun eskarmentu guzti hori, ez? Bai, e, goi maiako entrenatzaia asko e, munduan zehar ibiltzen da e, enpresei e, itzaldiak ematen, ez? Adibidez, ba, goi maiako rendimenduan nola lortu, e, kasu honetan ez kirolarloan baizik eta enpresa munduan, eta baita ere, goi maiako rendimendu hori lortuta nola mantendu e, zure enpresa mutur-muturrean eta eta emaitza honak lortzen, ze hori da askotan zaiena ez? Hamaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.